ma bađ poštovana braćo kao što je već bilo najavljeno da će na večerašnjem druženju biti obrađivana tema na kojoj nisu trebala duć djeca iz razloga što govorimo o temi koja uglavnom zanima oženjene koji su opusili žene Naime, radi se o temi intimnom odnosu. Kao što islam uređuje relacije između muslimanske i kaplijske države. Uređuje kako da čovjek vodi džihad, borbu, kako da urijedi državu, sudstvo i sve ostale pojedinosti koje su krupne i nama poznate. Tako uređuje i one sitnije stvari u ljudskom životu. Šta da oblači kako da se nosi, kako da obavi nuždu i slične detalje iz ljudskog života. Skoro da nema, nema jel, životne oblasti, a da Islam nije dao u njoj udjela i da nije pojasnio kako da se muslima ponaša. Pa tako je i ova stvar, za koju možda nogi mislije da, da je previše neozbijno pričati o ovom. To je totalna greška. Došli su određeni šarijanski tekstovi koji govore o intimnom odnosu u skoro svakoj fikskoj knjizi obrađuje se išretu nisa, takozvani, odnosno ophođenje prema ženama u kojim ima dio kako, koji su adabi polnog odnosa. Jer, su zato, jer je to zasnovano na mnogim šarijatskim tekstovima, što u Kur'anu, tako i u vjerodosvenom sunetu. Da je pitanje polnog odnosa Naravno, govorim ovdje u braku, ne govorim o zinalku. Da je to krupna stvar i da o njoj treba govoriti, dovoljno je ono što imamo od velaja u praksi, u praktičnom životu. Možda neki od vas koji time nisu iskušani, ne znaju šta se dešava u određenim brakovima. Možda neki od nas koji nisu upali u taj problem, ili nisu svjesni da su već upali, mislije da, da je to daleko od njega. Dovoljna je to stvar, jel, da je došlo određenim šarijaskim tekstovima, da je jedini u stvari razlog oko čega su islamski učenjaci složeni, da je ženi, kada, kada se uda za čovjeka, da je dozvoljeno da se razvede od čovjeka, da traži poništenje braka, jedini povodi i Ako čega su učenjaci složni, da je dozvoljno da traže automatski da se zreda čoveka je to, ako čovek nije u stanju da je polno zadovolji. Da je imun. Da ne može da ima polni odnos. Da ima problema sa svojim polnim organom. Pa ne može da je polno opšisanje. Da ima neku bolest, on ili ona na polnom organu, koji sprečava užitak u polnom odnosu. I takvih nekih desetak stvari koji, se, koji su vezani za polni odnos, su razlog oko, če, oko koje su učenjaci, islamski pravnici, složni da je ženi ili čovjekom, jednom i drugom, dozvoljna automatski da traži poneštenje pravaka i čak nadop, nadopno do štete, po koji sušu brak, ako je pitanju mehr, ako je čovjek ušao u brak, jela nije znao, ili žena sakrila da je da ima problema oko polnog organa i tako dalje. Šta to govori? To govori o drugoj stvari. A to je osnovni cilj, jedan osnovni teme stupanje u braku, stvari polnog odnos. Zadovoljavanje polnog nagona. Narodno, iz njega proizilazi i prodrženje vrste. Iz njega proizilazi, znači, dolazak djece smirenje jedno u drugo i tako dalje. Međutim, sve to bazira na polnom odnosu. Znaju to oni koji žive u braku, da ako je intimni život, polni odnos u njihovom bračnom životu, regularan, ako je na zavinov nivou, da su zadovolj, da je zadovoljna jedna i druga strana, taj brak se mo, može se komutno reći uspješan. Može žena saburati i na tome da nema ima hrani, da je slabana fakala. Može saburati da joj ne valja ni kuća. Može saburati da da joj sve krva nije dobra, da joj zulom čini. Na svemu može saburati, ali da sa čovjekom nema normalan intimni odnos, to može donijek lići. A postoji je odvesti u velike probleme. Čak može odvesti dozi naluka, može odvesti do nenormalnog ponašanja ženi, da se to dešava u praksi. Dovoljan je, primjer, je to ja lično sam imao i da sam narod naravno, nedirektno, od mnogih žena. Kaže, živim u braku, jedno kaže šest godina, druga osam, druga više ili manji, treća više ili manji. A nika nisam osjetila zadovoljstvo ponovodnosti. Čovjek dođe, popne se na mene ko hajvan, istrije se ružna reća, ali tako se desi. On se istrije se, ispo, jel, izbaci sjeme iz sebe, i on ode dalje. A čim se, jel, čime on istrije o čim on počeo, ona se tek, žena običajno kasni u tome, ona se tek zagrijala, on ode. I tako godnu pa dvi, pa ti baš šest godina. Šta da radim? Pa je onda još načula negdje na predavanjima, na desovima, da stvari ona ima pravo na živitak u ponovodnosu. Pa onda je tu pravi probleme, bez svese. Pa onda počinje da mrzite, da preziri svog muža, da ga smatra ne smotanim. Ili još godi i toga. Kaže, Ašikovali prije vraka sedam godina, da se dobro poznaju. I kad se uzeli, ona živi sa njim osam godina, kaže, još nije doži, još nije, ima, nije imala sa njim puno odnosi. Odnosno, šarijansko te mnogi još nije ušo u nju. Iz to bilo kao, eto, da se da se prilagali, dok, ovo, dok ono, pa je postoji šta doktoru, da je probio djevičansku opnu, jer da je to problem, pa da ispita njene kosti, pa da ovo, pa da ono je na kraju osam godina živi, i sad je došla na, da pita šta, šta da radi. A na samom početku govori da zbog ovoj stvari, nezadovoljavanja i nemanja slasti i nemanja normalnog odnosa u braku, su vezani mnogih širijanskih propisi. Početku od prvog da žena ima pravo na razvod, ako uopšte čovjek ne može da stanje polo Ako ima poremećaj od te strane, ona ima pravo da se žali kadi, treba to čovjeka naučiti. Znači, on ne zna neke osnovne stvari. On nikad nije čuto čito Koran, ima jedan koranski ajit koji se ujednom otefsira tumači da čovjek treba napraviti takozvanu predikru, da treba pusti da se žena zagrije, trebaju na lijep način prijići, na riječima lijepim, diranjem, milovanjem, tako da se žena zagrije. Pa je se vrlo čovim stvarno moram pićati ovako otvoreno jer je do to došlo. Falni nam kuri islamski u polnom odnosu koja je prenašena od poslanika sa lalavom a.s. I dvog toga, jel, podnok je ličenjak Ibn Kaji u nekoliko svojih knjiga posebno obrađuje pitanje polnog odnosa. <tuk> <tuk> Naravno vraćaju se na određene šarijaske tekste. On kada govori o tome, Ibn Kaji u knjizi Zadu Lmao, koja je kod nas prevedena, kaže na nekoliko odnačih mjesta posebno govorio o tome. Šta govori o način polnog odnosa. Kako čovjek treba da polovno uopći sađemo? Na koji način? S kojih stranaka? Nešto on nije imao pametnih poslana zato što ima što se vraća na širijeski tekst. Nije znao što da priča. Pa kaže na jednom mjestu u knjizi Zadu Mad, kaže što se tiče kaže polovnog odnosa, kaže bila je uputa Allahovu poslannika sa lalahu, ali ima se jedna najljepša uputa po tom pitanju. Tako je, kaže, činio polovni odnos da je, da je se time čuvalo njegovo zdravlje način kako je opisan polnog odnosa poslanika je ono što danas u medicinu pisu da je, da je to, da to, da takav polnog odnosa čuva ljudsko zdravlje. Kaže, to je bio vrhunac zadovoljstva i slavst, i duševnog i tjelesnog. I time se ostvarivali jel, mnogi ciljevi koji, koji, koji zilaze iz polnog odnosa i braka. I uglavnom se, kaže, oni svodili na tri stvari. Polni odnos u braku se svodi na tri stvari. kaže Prvo, kaže, čuvanje poroda. Čovjek ima povode ono zato što hoće da ima djecu. Jedan od osnovnih cijelja. Naravno, mi imamo problema i s ove strane. Da kod nas određene hanume, bez što su one pokrivene i što se drži vjeri, da su one skontale, ona imaju onaj istitivnog vremena se produžio, ona je običalna tradicija da ona hoće imat dvoje ili troje djeci. Troje puno, dvoje. Ako može ikako žensko i muško. A da poslije toga, može otišći na, napraviti operaziju da se sterilizuje, da više ne može imati djecu i kaže ne ima više kapak. I čar kaže jel nemoj, jel, jel moraš ili nešto, izmislit neku kontracepcijsku stvar, ili da ja koristim kontracepcijskog sredstvo ili da ti. Može da neko misle da je to normalno, ako neko misle da je to u redu, onda ne poznaje neke osnovne stvari u šarijaske tekstove. I džmao učenjaka je na tome da nije dozvoljena Trajna sterilizacija. Odnosno, da za sva vremena odluči čovjek žena, nakon jedno od dvoje djece, da neće više imat djece. Može se privremeno odgađati. Trudnače. A da za sva vremena, na, na način medicinski na medicinske odlučje, neće da čuvaj pazi to švijeski nije dozvodnjeno. Nima raziložnika učenjaka. priješni oko toga da je to zabranjeno. A kod nas je to običaj jel, od prije. Kada je bilo je da ljudi imaju dvoje ili troje djece. Drugi, druga stvar, osnovna stvar po pitanju polnog odnosa koju navraja im Kajim je, kaže izbacivanje sjemena. Izbacivanje vode iz čoveka. Da ono, jel ono ima svoju fiziološku potrebu. Time čovek čuva svoje zdravlje. Znači druga stvar. Prvo, da će prodruženje vrste sa rađanjem djece. Drugo, izbacivanje sjemena. A ostajanje sjemena, nakon buđenja strasti u čovjeku, šteti organizmu. To je medicinski dokazano. Šteti čovjekovom organizmu. I treća stvar, a kaže to je, el kaže Kadao Luvatar, odnosno, da čovjek može zadovoljiti svoj strast. Milo izbacivanja semena. Čovjek može, može izbaciti semen, a da ne zadovoljiti svoj strast. Spomenut taj način, jel, koji isto tako je nastran. Znači, znači, da zadovolji svoj strast, da osjeti užitak i da osjeti tu blagodat. Polni odnos, uživanje polnog odnosu nije u islam kao što je u nekim prijašnjim uh, vjerama koji su iskrivljena ili u nekim uh, kulturama drugih naroda da je nešto pokuđeno, da je nešto ružno da je nešto čega se treba stidjeti i tako da ne, islamu je, Islam islamu je to prihvatio, priznao i stavio na stepen kojim odgovara koje ćemo pojasniti neke adabe Naši povrli odnos je nešto sasvim normalno u islamu uh, nešto što je, što je temelj i osnova braka i temelj, temeljna klica života. Nije nešto što je ružno, što je pokuđeno, kako se to mače u kršćanstvu i nekim drugim e, iskrivljenim vjerama. I tako Ibn Karim nastavlja dalje Ibn Karim govori o detaljima ponog odnosa. Pračesno određene hadise, kako ga treba raditi, na koji način, tako dalje. Kaže od koristi ponog odnosa je također nastavku kaže da čovjek koji ima normalan poni odnos sa svojom ženom da ta čovjek se više obara pogled u drugih žena. Ne naslađuje svoj pogled. Znači, ne naslađuje se svojim pogled na drugim ženama. I znaju to oni koji znaju, jel, koji imaju normalan život vraćni. Također kaže to čovjeka štiti koji ima normalan pogled sa svojom ženom, štiti ga da nam ne razmišlja o haramu. Da ne poželi tuđu ženu. A vi znamo da je došlo, došlo hadisu, da kada čovjek vidi neku ženu i pojavi se strast prema njoj da kada dođe kući svojoj ženi da je treba oprazniti sa porižene da treba znači tu strah zaдовольiti na svoju ženu normalno ne daje priča da je opisuju, nego da na takav način udobijeti tu strast Takođe u nasloku opisuje al koje koji čovjek ima u normalnom polom odnosu i na dunjavi i na firatu na osnovu hadisa koji ćemo spomenuti posle inshallah i kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem Kaže, imao često polni odnos. I da je volio polni odnos. Neću se mene začuti od kod uza. Pa kaže, poslanik sanog vredostavnog hadijsko obilježa, ima Ahmer i Nesaj i ostali, i Hakem, a vredostane, kaže, hubibe i lejem i dunjakom, tibu onisa. Kaže, meni su drage i omiljene i voljene stvari od bašeg dunjalka, od dunjalka na kojem žinimo, dvije stvari, kaže žene, i mjeriti se. Što znači žene? Šta se boli kod ženi? Osnovna stare pul i odnosna. Deli, u vjerodoslovnom hadinskoj obilježi Buharije muslim je došlo da je kod sanik sam sam rekao savitovaću o mladinu. Znači ćemo se više puta na ne. ovaj hadins. Kaže, ja maša reše o, o mladinu. Meni se ta mikun vajfelijete zovežu. Ona je kod je u stanju. Odučinjas govori o konstantni, misli se i da je materijalno ima mogućnosti i da je polno sazrijeo. So so ko je u stanju odba? Kaže da se oženi i neka saoženi. Kaže fe inha aqaddu libasa. Kaže ona koja su oženi, kaže više će barat pokrit. Jer što je dodajskoj potrebu, kod žene ispuniti. I kaže u 80 minut vrč, i čuva će svoj polni organ da neće poželjati ono što je haram. I kaže u mellam yastaf alihi bisam. Ona koja ne može da saoženi, u odgovoru omladinjel. Kaže, na njemu je da posti. Nije došlo u hadismu, na njemu je da se samo zadovoljava, Da on aniše. Rukom ili na slične stvari. To nije došlo u hadismu. Jer kaže, posti je njemu zaštita. Vidža u stvari u aratskom mjesku znači, bukvalno prevedeno, ono što se radi bikovima. Dovedu se, bikovi znaju od starijih ljudi, jel? Pa suškope, na koji način? da mu se testi se zdrobe. To znači arapsko visko liđan. I u hadisu je došlo znači da onaj koji posti, to je njemu poput uškopljavanja bikova. Čuva ga to, od toga da, da ne poželi i da ne razmišlja o tuđim i drugim ženama. Preneseni su mnogi adabi koji su vezani za polni odnose. Normalno koji se vraćuje naš arijanski tekst. Jedan od tih ostalih koje sam malo prije napomenu, antošarijski tekst gdje može polni odnos prije u čak i hadis. Čovjek ima narav zato. Vama poznato, dobro poznata hadisijskoj kojih bilježi ima muslim u svom Sahihu. Da je poslanistona rekao je na kraju jednog dugog hadisa kaže inne fi bud'i ahadikum saleka. Kaže u prilaze u vašem prilazeњу ženi U polnom aktu sa ženom vi imate sadaku. Sadaka na, na, naravno je naravno dobro dijelo. Jel. Pa ga upita ovaj, a ja sad kaže, jel, kako je to, jel, kako može, jel, neko da priđe, udovolju svoju strast, priđe ženi da i da ima od toga namjord, jel. Pa mu kaže, poslanista tam kaže, jel, kaže, a šta ti misliš da je on zadovoljio tu svoju polnu potrebu u haram, sa ženom kojim haram, jel, da ima polni odnosi. Kaže Bili imao grije, kaže bi imao grije. E tako kaže i njegov prilazak, ženi koja mu je halal, u njoj u tome ima, najgledu ovaj ima eđer, kako došlo u hadisu, znači ima seval. Iz ovog zaključujuće učenjaci, da čovjek treba imati iskren pri prilasku ženi. Nek' će kao što sada iskren pri prilasku ženi. Ko razmišlja o iskrenom nijetom? Pod iskrenim nijetom kaže, ovdje se podrazumijeva, da u prilaženju svojoj ženi Da ima namjeru da čuva sebe, štiti sebe i svoju ženu koju prilazi od harama. Jer to je u osnovni smisao, ponog odnosa u braku. I da ima drugi cilj, a to je da ima namjeru od ponog odnosa jel, da uvećava, povećava vrstu. Odnosno ima porod, da ima djecu. Jedno ali drugo svejedno jel zadovoljava kompletan polni odnos. Svejedno da sebe zaštiti u čemu ima nagradu, a drugo jel da povećava je jer nije, nije svaki polni odnos da iz njega izađe dijete, da se rodi djepe. Ovdje vidimo, naši ovdje je vrlo bitna stvar. Znači da naš isprava odnos prema polnom odnosu može prijeći u nešto od čega imamo nagradu. Ako to zaboravimo i o tome ne vodimo računa i to spustimo na nivo životinskog prilaska ženi, bez adaba islamskih šerijavskih koje ćemo spomenuti, onda jel, polni odnos gubi svoj smisla i vraća se na ono i nema onda razliki između nas i bilo kojeg drugog džahila, kjafira koji prilazi svojoj ženi ili nekoj drugoj kojoj je haram. Druga stvar koju smo malo prije napomenuti kao belar u polnim odnosima, a to je da čovjek svojoj ženi kada prilazi, treba imati tako zvanu kaptučenjaci, spomnju sportu, svakoj fiskotinizi da ima, da čini tako zvanu vokadljivu. Kod nas to prevodilo tako da ima predigru. Da na lijep i nežan način razgovara sa ženom. Da, znači, umili svoj glas. Da je pripremi za polni odnos. Da se i ona zagrije, da bude spremna za polni odnos. Kako bi, bi i ona doživjela vrhunac u polnom odnosu. Znači to je smisao. I zato su vezani određeni hadisi. Da čovjek ne treba da požuri, da zadnost prije nego što njegova žena završi. Iako to u tom hadisi ima, ima neke slabosti, uglavnom opće je prihvaćen kod učenjaka. I vraća se i na drugi tekstove. Ičak na Kur'anski ajet waqaddimu li anfusikum nakon što Allah džšalalu govori kako čovjek da priđe jelmo nisawukum harthulakum fatakhathathuna fi rasate vashim jenama jel one su one su vaše njive prilazite njima kako hoćete i kaže waqaddimu li anfusikum tefsir mu gaajata je došlo znači napravite pred iko pri punog odnosa u jednom od tumačenju ajet al tele a zaista je ovo bela malo ko spomenute mnogi brakovi ovdje imaju jedan kiks jedan vakom po pitanju punog odnosa gdje čovjek apsolutno nema sluha za ženu njemu se pojavila potreba da polno opšiji i on se digao u bilo kom stanju zatekao ženu i odradio svoj posao. Da li se ona tu našla, da li se ona zadovoljna i tome slično, boli i njega briga. Da obraća pažnju uopšte. Što nije od islamskog načina prilaska žene. Što na kraju kreva i nije nije zadovoljena, nije pravo pravo žene kod tebe da ima normalnu polje odnosu. Da je ona zadovoljiv zlaz. Da, da imamo normalan odnosu. Da takav čovjek ima normalnu odnosu sa ženom, ne bi dolazio do toga jel, da određene žene pričaju. Da živi u braku deseta godina, a da nikad ne zna šta je to, jel? šta je to žitak ponovno odnosno. Da je samo, ona samo radi, da je se kotar sa čavite. Samo da završi što prije znači. I normalno da iz, iz toga povijela. Kada žena nema normalno ponovno odnosno, kada ne uživa u tome, i kada ne završi ponovno odnosno, onda njoj to postoje dosadno. Naporno. I onda prelazi u drugu krajnost. A to je da odbija čovjek. Odbilje čovjeka znamo došlo je bređosunom hadisu da ona žena koja odbije čovjeka kada je zato što joj priđe da je proklinju meleci. Došao hadisu, proklinju meleci tu u noć sve dok ne osvani. Normalno doši to i na podana, koje to podani je. Naći čovjek može, sam može naći takvu ženu takvu stav. I ona ne osjeti osjeća nikakvu slast u tom odnosu. Zbog njegovog seljaštva i neznanja i džahilijata da ne kažemo drugačije. Jer nema normalnog odosa sa ženom. I ne samo to, onda žena uzme forsete zna otprilike kada on hoće kako hoće pa onda sprečava i kaže nije problem imat ćemo podanos ali ćeš ti meni u ratovu počinu šartovati I znamo bilo je ti slučaje da je neka žena šartovala samo čovjeku nakon što ga iscrpljavala s time da mu odgađala da će ju platiti vozačku da ona polaži vozačku ako mi se da ima normalna odnos smiješno ali bilo je istinto i da ne govori već govorih Da dovede do otle, znači to je njegov, njegov loš odnos prema ženi, da nju stavlja, umjesto da ona je jedva čeka da ima puno odnosno sa njim. Jer ona ima i potrebu za tijem. Da se dovede. Kad, kad će jedva čeka da ima puno odnosno? Kad ona bude osjećala slas o tome. A ne samo da jedva čeka da se kutarše čovjeka. Jer, pazite, priroda polnog odnosa kod čovjeka se donikle razlikuje ili umljogoma razlikuje neko kod ženi. Čovjeku to navre jednostavno i on hoće na brzinu da to zadovolju. Dok po ženi treba vremena da se pobudi strasti. I treba vremena da ona završi. I ako čovjek u tome nema sluha, Allah to je već ovako borom otvorom da se bolje razumije. Da ne bih koristio neke tamo izraze, one ejakulacija, obono, ekstaza, tam, da mi bolje razumije onako one proste narodne izraze. Znači, ako čovjek znači, u tome pogriješi, i ako to godinama još traje, na kraju se desi bela i vrakovi. Na se desi, jel, još ako žena nakon toga sazna da ona mogla imati normalno odnos, da mogla, znači normalno da doživljava, uživa u tom polom odnosu, onda može nastati nesporozumav uh, uh, verbalne prirode, psizičke prirode i da ne govorimo, jel, i, i druge prirode. I znam slučajeva, lično sam bio navodno, jel, umiješan u te slučajeve da, da žena traži razvoj čovjeka, toko što je nikad nije da kukam každa da bolje u pravi. Živi sa njim preko deset godina. To je jedini razlog što će da se redzete A ima i drugi problema. Nestrijeđeni. I finansijski, i stampeni, i ovdje od... Ali ovo je zabogno. Ovo je došlo prelokat, čaš. Znači, ispravno je šarijetski, kao se prenosi od poslanika, sa lalahu a lalahu a lalahu a lalahu a lalahu nastoji pobuditi želju kod žene i zakonima da je pripremljena da je ona osjeti slast i želju i na kraju kreva da on ne završava prije nego što ona ili stovremno završi nema smjetnost oko toga dogovori dogovori. to nije sramota, gora je sramota da ona ostane on ustavo odšao, ona tek se popala kako kaže kod nas jelan dalje, od sljedećih adaba je da čovjek prouči dobu U hadisu je došo, da se misli na muškarca i da eta ehleru, kada neko od nas hoće da priđe svojoj ženi karefer je, je pu neka kaže poznato da ovo jer vjerojatno i svi ovo, ženje, tako? neke sramota ono koje oženjen i polna opši sa ženom a ne zna nije naučio da ovo, da opet polni od nas i pogotovo je da se još smatra da je na kakav sunetlija i da slivi sunet da se poziva na Kur'an i sunetlija to su neki osnovni adabija. I zato tu dodu nećemo spomenti, nego nek se vrati kući i nek je nauči i da ne pilazi svojoj ženi dok je ne nauči. Ima adova. Počinje sa bismilom i na kraju je došlo i kaže ko je prouči. I kaže wa qudije baina huma, velat. I Allahšan odredi da da se začne dijete od tog ponog odnosa la je dobro šejtan. Neće im naštetiti šejtan. Kako neće naše šejta tođe? A ko to ga ima razumevanja da šta se misli neće naštetiti. Kako misli? U kom spisu se misli da neće naštetiti? Allah zna najbolji, ima više miše najbliži to, naši da neće otići izjedini. Neće na psi. Znači bi može griješiti. Može praviti grije, jer svi ljudi griješe. Ali neće ga to odvesti da ode u širk i u kufr. Nego će biti našim na imanu te vidu uz griješenje normalno. ono najbliže Tomači ima drugi Tomači jer kao da mu ništa uopće naštetiti ni u smislu da neće naštetiti, da mu ne može naštetiti fizički, da mu ne može našiti sve s i tako dalje. Allah za najbolje ovo jedno mišje koje je donikle najbliže da će ga to očuvati, jeel da bude na imanu i da umre na islamu i na imanu. Dalje od adaba je to da je dozvoljeno čovjeku prijići ženi na bilo koji nađe. Prenosi džabir, radijel Allaho, da su židovi govorili u Medini kada su bili. Kaže, ko prijiđe svojoj ženi odastraga, pozadi, normalno polni organ, kaže da će se dijete roditi slijepo. Pa je to došlo do poslanika, salallahu alim selem, I onda je objavljen Kur'anski ajet ovaj malo kriv kojeg smo spomenuli Nisa okum harthulekum te etu hartekum enna šiptum kaže žene vaše su njive vaše priđite njivama vašim kako hoćete kaže poslanik se na tumačenje u gajeta kaže muqbileten au mudbirate prišao je s prednje strane ili sa dadnje strane kaže kane fi Ida, kaže ako je u polni organ Nema smijeći. Prišta bilo koji strani ženi, na bilo koji način vrši polni odnos, da bude jednom normalnom, ne da bude, zašto kažemo ovdje, da bude polni organ, zato da ne bude u stražnicu, kao što ću vam spomenuti, postoji, da je to je zabranjeno, kao što došlo, vredostavnim Po pitanju ovog, također ima ostupanje u praksi. <kuh> a to je da određeni ljudi prilaze svojim ženama poput crnogovoraca. Znate kako crnogovoraca, kako se oni prenose na običaj. Prekrije ženu, prekrije lice nekakvom krpom, malo dolo otkrije, po ono završi i Može Možda i ne vidi svoj ženu vlastitu. Ni pipne je. Oda pogriješ neko glede. Naši prilazi ženi kao vjerovatno što, u naboju strasti i potrebi da on završi što prije, nema on vremena da se poigra sa ženom, da pobudi želju kod njih za punim odnosom. Pa od njej napravi, jel, invalida, ako se to čisto ponavlja u životu i postane stana praksa u životu. A po pitanju šarijata ovdje ima dosta širini zašto kažem dosta širine, ovdje ću sad spominiti jedno, često se ljudi pitaju, može li spo, uh, sa ženom opšiti ovako, može li onako, može li se na ovakav način, može li onaka, ima neke pitanja koji može stigit nekog i pitati, a može nekog i odgovoriti, tako dalje. U svakom slučaju, ovdje je vrlo bitna stvar, da sam vam pominja, a to je da po pitanju zadovoljavanja čovjeka, žene i žene sa čovjekom, da je žensko tijelo čitavo žensko tijelo predmeto živanja kod čovjeka. Naši da se naslažuju u njo kako hoće. Neki turzno nisu drugačije da kaže, gritska je kako hoćeš. Tova halal ti. I obrnuto. Čitavo tijelo muško je predmeto živanja od strane žene. Bez ovog žena, osim od A to je da je čovjek u da polo na stražnicu žene. U tajom se pren nekoliko hadisa. Neki spominju da je džmao čenjakana. Međutim ima neko razilaženje zbog pogrešno gjel prenošenja rivaite od određenih od ablahb номера od malika i tako dalje, gdje su oni govorili moglo se razumjeti jel da govori o prilazjenja od pozada, u stvari oni misle jel u puni organ a ne od pozada u u duboru. Znači, prva pr, pr, ono što je zabranjeno, prva stvara, to je punu općini u stražnicu žena. Dovoljna ta stvar da su došli hadis koji zabranjuju to. Da je proklet onaj koji to uradio jednom hadisu, u drugom da je zanegira ono što je došlo sa poslanikom, sa lalahu, ne senam, i da mu se prijeti tako itd. U mnogim tih hadisma ima slabosti, a, a mnogi od njih su na stepenu dobrih i vredosnih hadisa. Druga stvar koja je zabranjena je polno opšenje sa ženom u stanju hajza i mihrasa. To je došlo ili korala na majetu. Nahi, pitaju te o mjesečnom branju kaže to je neprijatnost i u nastavu pravi zašnjava jel da zabranjuje se prilazak ženama dok su one u stanju hajza a kada se očiste dozvoljava im se prilazak kada se znači okupaju u gusu znači to su dvi, dva ogranišenja koja su došle I to je ono što je zabranjeno, oko čega ne ima, jel, no te ne razila ženja. Da je to zabranjeno. Ostalo način uživanja u ženinom tijelu je obrnuto, ima dosta slobe stvari, edeba između čovjeka i ženi. Nikog, nikog ne treba na nešto gondi. Sada pa vi znate da je, spominčemo ta edeb, da je inače od, od islamskih adaba, da, da se ne priča o tome šta čovjek radi sa ženom. U poste. Da je to stroko zabranjeno. Pominjimo taj havisniš ili evo već ga stvijelno, tu stvar. Što znači da je to stvar koju, koja, koja treba tajna između čovjeka i ženi. Pa makar se razveo sa njom, pa makar jel, on umru, ona ostala živa, ne smije pričati o tome š, kako su, na koji način imali bolni odnos. Oko toga se prednaceno nekoliko havisa u kojima spominuto, je da je poslalnik sam sam došao s habma i kaže Jeli vi, kaže, na vašim sjelima pričate kako je čovjek pričao svoje žene? <kuh> Pitao je grupa o sabo, pa su oni čutili. I kaže, vjerojatno i vaše žene pričaju šta one radi sa svojim muževima. Pa je se jedan odjavio od njih i rekao, kaže, jesti ima to tako od nas. Kaže, late, fajno, nemojte to raditi. Najgoriji je čovjek onaj koji priđe svojoj ženi na način kako je prilazi a poslije toga priča ljudima radio sam sa njom ovo radio sam sa njom ovo a ovog ima past. ovo je grato ljudi koji su jel, imali kontakt s mnogim ljudima, ljudi pričaju svašta Zaj, je, zaista je ogamno i odvorno da čovjek sjedi u društvu, nekog čovjeka kaže da on priča da je svojoj ženi jutro ili juče je prišao i da je na takav, takav način ponopće a ti naš i nju i nju, i njega i nju i opisuje kako je polno opće osanjevom i kako ovo, kako ono. Tako da se onaj ko sluša da se stidi, da se rveni od, od, od te sramote na koji način to se priča. A to se priča. To ljudi radi. A to je, jel, strogo zabranjeno u hadisu je došlo znači, da, u ovom hadisku je došlo da, da, te, hvala, raditi. A u drugom hadisu je došlo da, da je da opisan čovjek kao najgoriji čovjek koji to, koji to radi. Koji opisuje ono što, se, što radi sa svojom ženom. Znači, ovdje smo napravili ta Znači ono što je između toga, i pa si imaju šteća stvara, tu je da čovjek trebalo da zna, kada je žena u stanju hajza inifasa. Dozvoljeno je čovjeku da se naslađuje sa njinim tijelom. Osim dio polnog organa, koji je nečist, koji je u hajza inifasu. Što znači naslađuje? Znači da je poljubi, da je virni, da je pomiluje i ostale stvari koje su ljudima poznate. Pa se, ovaj mi pričajmo ovim stvarima, inkivnu odnos, neko će reći, ovaj možda nije smisla o tome pričati bontu on po tom pitanju, nije potreban, jer kaži životinju za ovu... Ovaj, i spojiš i one znaju kako će šta će odraditi. Jes, međutim, mi imamo islam. Šarijat nam došao i pojasnilo kako se trebamo ponašati. Kao što nam ponašao, kako trebamo obaviti nuždu, imaju adabi nužde, tako isto ponovno. I što više uslavimo sa islamskima adabama, propsima, biće nam to, prvo biće lašam za nam zadovoljni a, na kraju kraja, bit ćemo uspješniji na dunjaluku po ovom pitanju. Jesu cao, ono što došlo u šarijetu, kako je to pojasnio poslanik Sadolavao Anilceva. Odaraba je i to, znači ovdje prilazimo ovu temu, završilo, nadam se da je jasno, kako čovjek može, na koji način, da uživa o tijelu žene i obrnuti. Ima ženja koja je spoznata, ono ostalo ima širine. I to je stvar čovjeka i žene. To ne znači sad, nemojte da neko dođe, a, slušao tam na dresu, moška, raza, njišta, oš, nije to rečeno. To je stvara da, a, tebe tvoje žene. Nego imaju određenje da zna šta je haran. A ono ostalo je, ono stvar, znači tebe i tvoje žene, kako ćete uživati jedno udrž. I o tome se ne priča. Od stvari, od Edeba polnog odnosa je to, kada čovjek jednom pola opći ženu ženom, došlo bih prosim Hadisu, da je Mstehab, da poslije toga, ako hoće, ponovo da priže svoju ženu. Da mu steham da uzme abdest, kao što je došlo od posljednjih samoglja, kaže, jel, kada neko hoće od vas, ponovo, ponovo, ponovo, uopće sadrži, on, kaže, teba da, neka abdest. I kaže, feinehu enšat. Džima, I kaže, to čini čovjek aktivnije, da može imati, jel, bolji polni odnos ovaj drugi puta, jel. Takože, od propisa koji su vezani za polni odnos je i to, Što se možda dešavaju mnoge greške u praksi, da čovjek treba znati kada je dužan uzeti gusot. Rezime toga je da je čovjek dužan uzeti gusot u dva slučaja. Gusot se naravno uzima jel, kada, kada je čovjek žunoba. A žunob je kada, sad ću dva slučaja, kada priđe svojoj ženi, a drugi slučaj je kada mu izađe iz polnog organa sjemeni svijedno u snovima ili u javnosti. Prilazak ženi se misli ovdje, kako došlo u gradostom hadisu. Ida džavaz, il hitan, il Kaže, kaže, kada osunačeni dio muškarca uđe u osunačeni dio žene, kaže, veđe be uzeti musa. Šta to znači? Imamo drugi hadis, možda mnogi je zvunio taj hadis. Kaže Ida Mesel srđu. Kada dodirne polni organ jednog od dva drugog, veđe brust. Kada dodirne polni organ muški i ženski, obaveza uzeti brust. Pa se možda mnogi razumjeli to to je velika greška u praksi, da misli da je dovoljno da se dirnu dva polna organa da treba uzeti brust. Što je greška? Zbog toga se ne uzima brust. Nego kada uđe polni organ muški u ženski. Svejedno, završio, izbacio sjeme ili ne izbacio, svejedno ona završila ne završila, oboje su dužni da uzmu gus. To je prvi slučaj. Znači sam dodir nije, znači možete da čovjek i žena počnu i da se dodirnu polnim organima, da se dodirnu polnim organima i da nešto ih prekine. Svejedno, neko kucano vrata, telefon ili djete, nije bitno, to ne obavezuje da uzmu gus. Nego kada uđe polni organ muški u ženski, Znači, kada uđe u nju, onda je dužan i on ona da uzmu gus. To je prvi slučaj. Drugi slučaj je kada izađe sjeme iz punog godana. Sve jedno bilo u snovi. Znači, da čovjek sanja, ima noćne evolucije, sanja da je imao puni odnos. Ili ne sanja, a ujutro se probudi i vidi tragove na unutašnji veš. Vidi i tragove sjemenu. Kada je dužan uzeti gusul, svejedno sanjao ili ne sanjao. Ako vidi tragove sjemena na odjeći, onda je dužan uzeti gusul. Ako je sanjao poli odnos, a uvitro ne vidi tragove na, sjemena na odjeći, nije dužan uzeti gusul. Ovo se vraća na hading, je jedna od sahabi ki došla poslanik, sam znači kaže, Allah je žanus kad ne stidi istine što je dio koranskog gajeta. I kaže, hoću nešto da te pitam. Kaže, pita je. A ona ovo nam je rekla ovaj, ovaj dio koranskog ajta da bi ga mogla pitat nešto što je ovako, jel ja ti voda. Kaže, kada žena ima noćne polucije, je li dužna uzeti gus? I kaže, on joj, idara etil ma'anam. Kaže, kada vidi vodu, kada vidi tragove vode, sjemena, koje izađu, kaže, dužna je uzeti gus. Pa kaže ona, zari zar žena ima, jel, zari žena ima, jel voda? Zari žene izađe sjemena, jel voda? Kaže, o njoj kaže, kaže kaže pa otkud onda da dijete liči na nju ako od nje nešta ne izađe jel? odnosno poznate jel, ako ženi u stvari izlazi jel, jajna čelija koja je spremna za oplodnju i, i ona za izaći iz znači, polnog organa znači odeđena tekućina kaže, znači kad žena ima našu policiju i to se pojavi na odjeći dužna je uzeti gusum. svjedno znači sanjala, svjesna da je sanjala polnog odnos ili, ili neku, ne bila svjesna znači to je taj drugi razlog po koji treba uzeti gusum i koji je svaki musliman treba da zna. I kao što je došao do predoslan radisu, kaže poslanik kaže inen ma minel ma. Kaže voda je od vode. Kakva voda od vode? Voda gusl, uzimanje gusula je kada izađe voda iz ponova organa, kada izađe sjeme. Naći tada se uzima gusul i a to se vraća na ovo što je malo prije domaćić. A svi ostali slučaje, odnosno ono do dodirivanje polnog dana, nije obavezeno da sudmije Gusul. Također sanjanje polnog odnosa, a ne, a ne naći trajno odjeći, ne obavezuje Gusul. Dalje, treba znati da je dozvoljeno muškarcu, odnosno čovjeku, da vidi svoju ženu kao od majke rođena. Da je dozvoljeno ima da se kupaju, zajedno da se kupaju, kao što se prenosi i povoda išera dijela ona da je upitana. Otome da li je, upitana je baš bukvalno ovako, da li je ona vidjela polni organ od poslanika za osrbac. Pa je ona odgovorila, kaže, mi bi se, bili bi oboje I mi bi se kupali zajedno. Zaka, kad će mi voditi iz iste posudi. Pa nje se ruke, kaže, zapleraj. Pa bi ja njemu rekla daj ti meni, da ja daš daj ti meni. I prešutla i ovo ispričala. I za ovo každa učenjaci, pošto nije negiralo. I za ovog se zaključuje, znači da su oni, da je poslanih, znači gulo se kupao, sa njom normalno, sa kriveno, sa kriveno, sa kriveno sa strana, ali sa njom zajedno. I da su jedni drugo vidjeli, a nema drugih šarijetskih tekstova, vjerodostojni, koji zabranjuju to. Ima i dva hadisa prenesena, da čovjek i žena kad imaju pudni odnos, da se trebaju prekriti. Oba ova hadisa su, i slavi, slavi, da je fa slaba. Šehan Bani ocini o slavijima. Kada je šehan slabi opet i neki adi Znači, po pitanju tog prekričak i prekrivanja, onda je bolje da se čovjek prekrivi priliku pula ono sa ženom, ali da je, da je mekru ili da je haram da bude otkriven, za tako nešto nema dokaza. Znači, priliku kupanja dozvanje da bude otkriveni, da čovjek vidi golu svoju ženu, nema nikakve smetnje i obrnu to. Jer su po nas dolazi od pitanja, kako, kaže, jedna došao kaj pita, ker je da moja žena da kaže gola pokuće? Pa od žena što je na bude Pa kao gola je pa malo da se pripremamo se da polni odnosno tako dalje. Elmeso uglavnom da čovjek zna te granice dobro je. <gled> dalje po pitanju odgađanja gusula. Čovjek ako polno opšti odadaba je, da kada polno opšti sa ženom, da mu je dozvoljeno je da odgodi gusuk do sljedećeg namaza. A znači kako najviše na početku znači polno opšti sa ženom nema smjetnji da legne i tek kada ustane je Ako je naravno klanio vitra, ako je ni klanio vitra, da ustane prije sabaha da klanja vitra, jel? A ne bilo naše keamulej, jel? I on amule, i da onda klanja sabaha namaze. S tim da je od suneta, kao što je došlo vredosnje na Hrisa Gohari u muslimu, je od suneta da čovjek nakon polnog odnosa, ako neće da uzme Gusul, da uzme abdest. I da pod abdestom legne. Pa što je upita, poslanik sam selem, kaže, ima li smetnje, jedna sabaha je pita, ima li smetnje da ja nakon polnog odnosa legne i spavam? Ne, da se ne moramo na uzjeti gus. Kaže, jel, nema nikak smjetnije, kaže, uzmi, abd, a uzmi abdest ako hoćeš. Kao što svojim su rivajati kod Ibn Hibana, je uvjerovstveno. Ali naši sunet, potvrđen je sunet da se u najmanju ruku uzme abdest pred spavanje. Ako to čovjek ne uradi i odgodi do sabaha, nema nikakvih smjetnije, nema grijeha u tome. Također, malo prije smo spominjali, jel, da nije dozvoljeno u stanju hajza da čovjek prilazi ženu smisli se prilazi da puno opći ali da se naslađuju njedom tijelu to je dozvoljeno kao što sam pomenuo ovaj kuranski ajet ne prilazite ženama kada su u stanju hajza po pitanju takozvanog azla a to je da čovjek kada puno opći ženom da ne izbati sjeme u nju To je u stvari definicija azla. Ko nas to zove danas kontracepcija, tako da je kontracepcija ima razne vrste. U stvari, sva kontra korištenja kontracepcijskih stvrstava između čovjeka i ženi se vraća na ovo pitanje, da li je dozvolen azl. Azl znači da čovjek puno opći ženom i prije nego što izbaci sjeme u nju, u stvari izbaci sjeme van, van njenog punog organa. To znači azl i on je bio poznat i spominjati u vjerodosljivnim hadisima. Naši pitanje je da li je dozvoljno korišti kontraceptijska sredstva. Naši ili takozvano privremeno sprečavanje trudnoći. Mada smo to na, na, na početku spomenuli. Ispravno je da je dozvoljeno, na tome je većina učenjaka, da je dozvoljeno da čovjek jel, pravi pauze, da žena u stvari pravi pauze u rađanju međutjecova. Odnosno da koristi kontraceptijska sredstva. Kontracetplitske trava ima koliko hoće. Ima od strane muškarca, počeo je prvo od kondoma i sličnih stvari, od strane žene, od spirale, tableta i tako dalje. Sva tu kontracetplitske strava je koristiti, osim ona koje, koji šteti zdravlju žene ili, ili muš. Na osnovi El Hadisa, nema štete niti namočenja, štete El Hadis koji je vjerodostajan. Znači, da je dozvoljna kontracetplitsko, Korisko antidepresivska sredstva upučuje hadis u kojim se spominje Azl. Kaže Enes radijallahu anhu, kaže: "Kunna na'zilu na bil Qur'an yunzilu." Mi smo činili Azl. U rijavetu kod Buhari, "Kunna na'zilu na fi ahdi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam." Bili smo činili Azl do vremena Poslanika sallallahu a Kur'an je objavljiva, spušta. Pa kaže: "Law fihi shay'in" lakane junha pano. Kaže a da onjem da je u tome bilo šta zabranjeno, kaže bilo bi nam objavljeno, bilo je bi spuštena objava da je zabranio poslanik sa Ras. Kao što je bilo za mnogi stvari koji se dešavale, ako u tome nešto sporno, stiže objava ili ili bude ili, ili Džibril obavijesti poslanika sa Ras pa se to zabrani, nešto se dešava u praksi. Šta znači kuna naznač, znači činili smo az. Znaci govori za vrijeme poslanika sa Ras, sahabiju razle. Znaci polno bi obučili, al bi naši e, sieme pri naši van matvjernice ženi. I kaže, a to je bilo vreme spuštanja objave. I da je u tome bilo nešto, kaže, bilo bi nam zabranjeno. I zato je većina učenjaka na tome da je to dozvoljeno, pogotovo ako zato ima povod. Našu to da se žena odmori od ražanja ili ako žena ima problema nekakvi slično tome, da se pravi razmak među ražanjem djece naš znači, bilo koji srednog kako korisio muškarac ili žena neko od tih kontraceptivskih sredstava. Naravno ovo pitanje je šire i kompleksnije, ali đićemo sa skraccima na ulaz. I na kraju je samo da završimo još s ovim ono malo pišali spomeni i da na to bude završna, a to je sve ovo što smo pričali intimni odnosi između čovjeka i žene da se da treba znati da znači pričanje o tome šta čovjek radi sa ženom, na koji način polno opši, čak ne treba to ni govoriti, ni indirektno da neko zaključi. Neka se zna zaključiti, neko kad nešto upita da zna što, što radi sa ženom. Jer tako je pitom, jel? Ili da nije ti da to radi. Pra tome treba, jel, sve to što više zamotat, u što više ti celofana, što više sakrit na osnovu toga što došlo jer je da nije dozvoljno pričati o tome šta se radi u polnom odnosu. Najveća fajda od ovog većerašnjeg obraćanja, braću, treba biti to. Da shvatimo da je kvoli odnos velika stvar i da je krupna stvar u braku. I da je ne treba čovjek zapostaviti. Ako je griješio do sad i pravio propust. I nije vidio pravo svoje ženi u tome da se popravi. Da to riješi i da to popravi. To je zbog njega i to je zbog šarijata na koji se poziva šariatske adabisu, znači da čovjek da pravo ženi u polnom odnosu. I ona ima pravo da uživa ko što i ti uživaš. I ona ima pravo da završi ko što i ti završavaš. Polni odnos, na se završava, poznat, Prema tome, ovi stvari moramo popraviti i imati sluha za naše žene. I ne, dozvol, ne dozvoliti da to pradastu svoju suprotnost, a to je da bude muškarac odbijan zbog njegove greške i zbog pogrešnog pristupa svojoj ženi. Pomolim Alaha dželešanu je l da nas učini od onih koji slijede